Salmul 63. Al fiilor împărăției către bunul părinte al vieții. Bunul părinte al vieții bine și sfințește ne dărindele în ta. Bunule părinte al Vieții bine și sfințește ne dărându în calea cea luminată. Bunele părinte al vieții bine cuintează și -ne, primind nădejdea noastră. Bunele, Părinte al vieții, binecuvintează-ne și simțește-ne, bobul de muștar al credinței. Bunle Părinte al vieții, binecuvintează-ne și simțește-ne, conducători ne conducătorii cu cucernici și viitor de Dumnezeu. Bunle Părinte al vieții, binecuvintează-ne și simțește-ne, ne bobul de muștar al credinței. Bunurile Părinte al vieții, binecuintează, ne și sfințește-ne, dărindu-ne conducători cu și Iubitor de Dumnezeu. Bunurile Părinte al vieții, binecuintează, și sfințește-ne, putere peste frig și foc, peste sete și foame, peste miro și ver, peste întuneric și demoni, ca semn că porțile iadului, biserica ta, nu pot birui. Bunle Părinte al vieții, binecuintează și sfințește-ne, Biruința asupra Trupului Lumii și Demonilor. Bunle Părinte al Vieții binecuintează-ne și simțește-ne, dăpostindu-ne în cortul tău din cer. Bunle Părinte al ne și simțește-ne, ca să slujim în Templul tău din cer. Bunle Părinte al Vieții binecuintează-ne și simțește-ne, dăruindu-ne pe Fiul tău. I don't shut